nastavi dalje, jer stvarno smo sa vremenom krati. Hvalite, imajte razumijevanje, da vas lišavamo nagradi svi joši ste došli ovdje. Tako, prekonao pita i moramo da bude jasno. Pa da možemo nastavi dalje. Dobro, paži. Hvala, možemo špitano. Dobro. Anto tarifu nasad. Koli biti antal delavna, koli biti antal delavna, koli biti antal koji izađe nov, nov adet, kjeramo gref, kjerbodno djehenne. To što ne bilo, Da sega, sega imamo edna adet, sako da mi kaži da zna tlućo, od den djuma, srama rupom rahmatulloh, srama rupom rahmatulloh, mi ni plađa nishtovo, neto to, eto šiti, uuuh, siste. Sako mi se kaži na luđet da zna, drugo je te čeka škola to, te čeka toto buzot, nebo izdezi pječu toj. Sako mi da kaži na luđet to, ovoj adet što ne bilo, čega je kaži? I drugo ima, u sredo, Ajdelema, juhat. Hanehano doli bade zelo sadar. Vesani, anahanaču režalj beli sam. I togo imame! Sakam Da ovo... Ovo zračilo, da premoniš svima na to. Ukraći te, sakam Dobro, se radi o tem da je poslanik Ilijsallam, dakle, rekao da svako uvođenje novatarija, dakle, bidata bodi onaj tako onaj u u, u rijek koji vodi u džehennem. Naravno, ovdje je to široko pitanje, mi morali ostati bar tri dana. Bez tri dana se ne može odvoriti na to pitanje. Ako ćemo studiju za do dolaramo, onda moramo tri dana sjeti ovdje, niko kući ne ide, natučamo vrata džamije da to ne tome, hrlo je to teško objasniti, jer i oni najveći strušnjaci ne mogu lako proleti distinciju razliku, zimeđu suneta i bileta. Evo, oni kažu, dozvoljene, ona ima onaj... Pidat koji, koji je pozitivan, kako imam šafi, spominje, i ona je negativan. Pa ona je negativan, ide, pa ono, i tako dalje. Dakle, vrlo je teško to ne govoriti u kratko vreme, zato ja neću puno moći vam odgovoriti konkretno, samo da kažem da, da tumačenje hadisa nije nije dozbiljeno svakom ne kako ko hoće i da govori da trpa ljude u džahenem, razumijete? To je vrlo bitno, je, zato sam, danas evo tema je bila, ale nekako razumijeti vjeru. Nije razumijenje vjeru je kad mi razumijemo jedan hadis na svoj način Drugi će na drugi način. Mi znate Sufije, oni dozvaljavaju mnoge stvari sebi, čelepije kao, to nikako ne može. E sada, onaj, gdje tu sredina, gdje je tu taj, dakle, dio koji je za nas bitan? Onaj, zatim kaže poslanika, ali i salam, ko uvede, lijep sunnet. Dakle, ko sunnet? Pa, poslanika, ali i salam sunnet, ko može drugi? Četiri, prva halifa. Ljudi, ko uvede, lijep sunnet u islamu imat će nadrug oni koji rade, da se njima ništa ne, ne oduzmi. Ako gleda ružan sunet, pazite, kakav sunet, tko može sunet? Tako da je to razumijevanje vrlo širok pojava. I nije dobro da svak od nas to tumači i da bovori i da neko trpa ljude zbog toga što su ono uradili, ovo uradili. Jer tako, razumijete, nas, kao što znate, zna se kako je oslanik Elisalama obavljamo. A zna se kako mi obavljamo. Zna se da Elisalama različite načine, nekada učio zik, u nas je uvijek isti Dakle, ako vi to gledali, onda i uvijek slijedima lisa lama, jer činimo uvijek jedan tijesti zik, u je bilo rad, lama, onaj kako ide, lama nema, taj tvo, lam, jelima, man, man, man, na. to, lama nema, ona su to uopće ne učili. govorimo da, da slijedima lisa lama, ono treba raditi to. Drugi opet, oni ostanu iza namaza, pa ziključine, drugi odma izleću. E sada, oni imaju upravdanje za to, drugi kažu, oni izađu, pa nakon to naše nije jer to je vezano za namaz, bito vezano za naš odnos. Ono što mi namaz namas to je prema Allah. i mi uto se ne hvata. Kome primjenj namaz to samo Allah zna. Da li meni danas ukti primjen, to samo Allah zna, neka nijača. Razumijete? Evo tome, ne može nikom kada kad ja dođem na ono, pogorno stanjem, pa se još pogorim, da je to na nas prim. Pa na znači možda ja govorim i u sebi dadlog, da Bog daovi potcrkam. Razumiješ, misli, mi, to se mi hoće biti onda namaz ispravan. Jer šta je ovdje suština je namaza da nas popravlja Nije suština namaza da nas zavđa, maloprijesan reklo ime salate, tenamo facšajlo munke. Zais da zaista sutra će od ružnji i naveli dil. Nama treba da bude koja žinu element, koji nas skuplja, koji nas dovodi, koji nam prasku ljubav u nas uliva, pa ste braćo moje draga. Nemojte da namaz postane zrno mržnji kod nas. To nije namaz izaka, ko god ko bude mrzio bilo koga u džami, zato što dogačije planja, znači nije obavio namaz, taj namaz je pretrtan. Šta je namaz? Šta kaže? Hvala sam? Pitali ga pobožno planju. Kaže, kako ti Allah ti planjaš tako fino? Kaže, znaš kako je uzmio lijepo amdes propisno. I dođem, okreneš se prema kipli i zamislim kiabu, ne babu bilo koga drugog, kiabu, zamislim spred sebe. Pa onda kada zamislim černjeca desne, a černem sa lijeve strane, A zamislim, Azrajelevu koji iza lijeđa mi stoji i hoće da mi uzme. Zamislim. A onda zamislim ispod nogu, hvala Bogu, sirac upriju koja je oštrija od sablje, a tanja od lake. I onda tako klanjam namad, ono pobožno. I opet kad završim, nisam siguran da li mi je Allah primio namaz. Rozumijete? A kod nas mi svi sigurni, idemo na naš isprav. A svači drugo nije isprav. Rozumijete? Tako da moramo pazniti. Namaz je... Odnos prema Allahu nije prema ljudima, i to zaboravte. Zaboravte špionirati druge ljude u džami. Kod nas smo mi postali špioni u džami. Kogo dođe, odmah gleda kako drugi klanja, je li ona izašlo, nije li, je li se toga, červa posla ljudi. Namad je sa tekbirom, kad imam, kaže Allah, od se završamo. Razumijete? I sad, ima adet je kod nas, ovo je adet, pazi, nije šarijat. Nemoj da, kvar tamo šarijat ljudi Adet je kod nas da ljudi ostaju i završe i sunnete, pa se onda fino i bade čini i ja sam to rekao. Pomeni ponov što sam ja do do sada. To je naš vojnički namaz, turski. Turci dolazili i onda su oni, vidite, tako postavili. Ne može, onaj general koji je vodio njihov emir, on je klanjao. Vojska je za njih. Šta misli za vojska sa izlazi kako hoće? Nebo svi su na jedno vrijeme, kada on El Fatija viknu, on kao pročita Fatiho da svi napolje nema al polo bili ste na haču moramo svijet ima lijeve pod tako spakovan nema nikakle to je vojnički namaz i pazite nigdje nema to u svijetu da mu jezi ruči ni Abu Hanife naš veliki imam u fikunije nikada imao mu jezina koji učio subhanallahu alhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ni ima poči mu jezine je samo učio ezan i kamen I Allah ima. Razumijete? Dakle, nije bilo mu jezina ni kod Ebu Hanife, gdje smo vi pripadnici, a ja sam Hanefijskog mezera. I to čvrsto se držim Hanefijskog mezera. Razumijete? Jer napisao sam Higu, Ebu Hanifi i Namazu Hanefijskog mezera, zato što su drugi optuživali Hanefijski mezera. Pa sam ja morao da branim za Hadisima, jer zato što čovjek nije izvrtao Islam, nego je pravi Islam živio. A ta isti Ebu Hanife nije imao mu koji to uči. Nego, ko je imao? Pa namas Turci donijeli islam. Osmalni, neka jela Allah nagrada. Oni su nama donijeli islam da nisu. Pitanje mi bili, Dral, Dralko, Marko, šta bi ja danas bio, ja bi šefik, znači ono malo emocionalna turna je bio Tugomir. Znatar bi tu. Ja bi Tugomir bio, Balan, Tugova bi čitao, da bi šefik zavariši tebe, tu bi babo musliman, pa živio babo pa tu Turci prednili taj islam. Ali zapamtite, Vet smo oni dođo ovdje među oj ovaj aspir. Mi smo bili oni bogomili, oni ono, oni odnosno kršćani tako da i sad priveli islam. A mi veze nemamo volano islama. I onda su oni morali postaviti jednog ili turčina od naših koji naučio ona šta treba učiti, kako je mi je naučili ona šta treba učiti za namaz. Sad je imam učio naglas, vec smo nam i noćnim namazima, a mu jezi ne je učio subhanallahu alhamdulillahi wa la ilaha ilallah, pa onda onaj Subhanallah, trijeh tri puta ono kad se uči, razumijete jer ljudi ne znaju. I onda su ljudi počeli za njima da pamti. Ono je bio Tugomir, ono je Marko, ono je on, koji su sad postali šerif, šefik, Ramos, Sulja. I odjednog ljudi odjednog počeli saznavati. I onda kad su naučili lijepo, a onaj mu jezin, pogledaj Turc, vidjens kako uči, ima to se rastapaš. A pa su vidjeli, svi ne onda naučili, kažu, hajde nama i dalje tako, razumijete? Jer šta je pogriješio što on samo na glas uči. I zato je problem, imate ove ov ov neke koji kažu čim tako učiš, mi je to učio u jezir kod Al-Islamu je i vi idete u Bidat, koji Bidat. Bidat je kada uvedeš nešto što nema u Islamu, a ovo je sve u Islamu, zato što mi učimo i kod Hanifija iza namaza, sve to radio poslanik Al-Islamu. Ja je to la havla wa la illa billa, I subhanallah wa alhamdulillahi wa la ilaha illallah wa Allah sve to Al-Islam učio u svojim zikravima nakon namaza, samo što je neku kod To radi određenog radloga i to opravljeno radloga da bi nas, Bogomile, Hrstijane i druge podučio kako treba da učimo, zmišljete? I sad je to samo ovo što mi imamo iza namaza, to su sad adeti. Da li izaći u džamiji, da li ostati u džamiji, i ne treba otakle raspravotiti, nego treba, ona je lijepo. Ja zato molim, uvijek sam molio o mladinu, kako sam bio. Ja sam ima govorio, nemojte na neki način nervirati naš ovaj džema stari koji su 50 godina, Dolad lođani, mi, mnogi koji, pogotovo oni koji nikada nisu bili prije uvjetni, a da ne govori o novokomponovani muslimani, kogod je musliman i kogod dođe prije minutu, ne znači, bre. Ali nemojte oni koji su novokomponovani, koji izlučaju bili u Jarmu, sad jednom osuđivati ljude koji su 50 godina donijeli nama islam. Da nije ovi naši ovdje, ne bi ni Arapi nama doladni u Bosnu i se za one bušnjake. Da nije stari ljudi. Tome, ko ne buštuje stare, teško li se njemu? A često ljudi izbjegavaju sve, ne valja kod ovi stari. Nije tečno. Sve valja kod njega. A ono što ne valja, zajedno ćemo isprašati. Razumijete? Nego je kod nas problem. Oni ne valjaju nije, i vi slavni spravo, oni bida trunose, a onda ovi stari pažu, vidi oni izlazi, oni... A, a sve ima tu i kod jednih dobro i kod drugi dobro. Razumijete? I sad vremenom kad mi zajedno budemo kao braćni i kad vi mene poštijete, ja kažem to, ti ćeš uvarstvo od mene. Ja kad tebe poštijem, volim, da ću uvarstvo od tebe ako je sigurno, to moram imati zato deliti, upravo što ti hadiješ navedeš i onda kada, znamo da je to hadiješ, da je to stvarno Ali Islam rekao. Pa i vi smo dolužni da ne primjenimo tako ono što je Ali Islam rekao, nećemo mi ono što ja govorim, moje sam. Jer ono što kažemo da Ali Islama, to vi trebate uzijeti, a ne moje. Jer ja sam obišli šefim, poslanik Ali Islam donio vjeru. Nisam ja, ja samo one, iznosim ono što je poslanik Ali Islam rekao, razumijete Meni je žao, ne mogu, to je tema ogromna, da oni joj govorili smo u Bosni, to je danima i danima, ono razumijete. Ali vjerujte, braću moje draga, u Bosni, onaj sleglo se, ima razlika na ljudima, mlađim, starim. I to je bilo guže u početku, guže, sada su navikli, kako se mi ranije navikli da ono svi zajedno i ulazimo, sada se navikli da to bude malo ono šaremlo, i niko, niko ne zanije. Pazite, vidjelite, koga je bio na hađu? do je crna ona eterna planja, vako ona spusti ruke, vako ona šija stavio neku dole, portoce nešto na aline na ruci, ona je palja, onda je onako, i niko obesmije to, ni ti gaziš njegove portoce, ni tuđbe su na portoce, samo za koftu tišu, učeljen je kod njegovu tajni portca, dolice od tebe na kalkuju, ko je tu ili uci, ko je bratovite? I svima se pacu vjeruje da dođi ona i suma, ali onaj s fakti drad nekog posetiš kao svog brata. Pa kako onda nasetimo svog brata koji nam je komšija, rođa, dole zajedno samo džamijami? I mi onda pravimo farkoz. Razumijete, ja ne kažem. Ima ljudi koji još nisu dovoljno sami. Ima ljudi koji nisu dovoljno strpljivi. Ima ljudi koji nešto hoće da drugim još pokažu. I ja sam uvijek molio ovlaku. Ako vi i nećete recimo kvaljati sunet ili hoćete da zikrite nakon farza, vi na to radite u džavi i fino, onaj zikr fino kakude ima kakude imam nemojezijim učilimo da i vi zikrite. Ne moraš ti za njima, ti sam zikri za sve. Ako smatraš to nešto što je toliko, toliko opas I onda da od prilike u to vrijeme da se ne prave ti problemi džematima. I ti svoje uradiš, i oni svoje urade. I svi opet od prilike u isto vrijeme. I ne treba izazivati namjerno. A imaju ljudi namjerno noći. Fino, dođe u prvi saf, u glavni laf. A onda preko ljudi gazi pa izleće odmah. Do, babu, ako došlo zadnji, zedlji, zadnji, doli ostani. Nemoj mi u prvi saf. Ućiš gore, razumijete. A on da ne može gas preko ljudi. Imaj poštovanje. Imaj poštovanje. Imaj poštovanje. Ti ja zato ako i sam zikrim, zikrim tu u ovom Safoksom plon sam. Kao da mu se ljudi ustanu, evo i nikog da ometaš. A nije džamija ti gaziš preko ljudi, razumijete. Jer tome ima tu kod svih grešaka, a ima kod svi dobri stvari. I mi ne smijemo drugima one greške smatrati, oni najgorim, nego samo to smatramo je to prolazno rješenje, da to prolazna bolest. I treba da je liječimo. Nije bolest kad ti vidiš bolesnika da ga odmah ganjaš da ga udaraš, nego treba ga liječiti, razumijete? Na tome, ako je neko bolesnik, o stariji ljudi ne zna dobro šarija, mi smo družnost nam Ako je ovi mlađi isto, družnost njima prenijeti. Na tome, nema kuhanja. I nemojte postavljati pitanje, u nas u Bosni bilo, znam ranije. Sada se situacija sljeda. Ma tu gotovo, hoći su zabratve ufati. Čijeka dođe, što je možda bilo trgasac, ja bi najbolji uzi onaj štrk, pa onda ona džemat s onim štrkom, kako da gasim, gasim to izbija, izdije ona, ona, ona neka mružnja. Pa Četak čovječe, pa nismo mi došli, džavu se mrzimo, pa mi smo, mi smo braći, pa klanja, klanja, hoće da pade čelo onim potilkom na čerdu, pa ne kide bola, pa njemu Allah prima nama ne ja mi certifikat za namad. Ko Allah prijme, ona joj kaže, neće, ako vi hoće na lijeđe, pa na lijeđe. Možete, Allah i prijme, odkada vi znamo, na lijeđe padeš. Ako padeš, ali malo pao na lijeđe ti dobro pao. Ako ti padaš i sježdu i sve, i te spihaš i sve, pa ne mora da ti namaz primjer, je li tako? Imate ljudi koji sve radi, a namaz možda mu nije učite A imaš one koji, onaj možda, ne znaju huditi. I domole da samo nešto kaže, čećac onoga kad je bilo, pa nemaju taj povode, pa oni gaze ne mogu, onda kažu on, hajde ti nam onaj znaš neku dobu. I oni obi učili dobu i sve to odradli fino, i oba je dođe kaže, jara bi, ali pa nije znao kod bio onako na, onaj obični nas vjernik, oni bili srto alime. Jo kari Arabijate moli i samo doko koji su ova dvojica radije mola. Ti Allah muslimi razumijete? Ne mora on prosto doko koji koji su na dvojca prim, razumijete? Bitno je isključiti ta istrenost treba nas da ukrasiju boju naših džematiba. Palao nam dao svako dobro, nemojte zamjenjati jedni drugima. Tu će tu sfera svoje mjesto vidjećete jer mnogi će ići na hadž, mnogi će čitati literaturu, mnogi će čuta alime. Baće pa malo popravlja stvari. je neka faze, pogotovo mi ovi naši poštnjaci koji smo naučili kod nas, ja znam u Bosni, naučili ne da sistem, Kogod malo drugačije nervira. A vjerujte mi, momci dolaze mnogi odi, vide da su neka pogriješili, oni žele ono preko noći da promijene stvari, a ne mogu se lako prekoći promjene. No, oni vide da da ne ide onda sve pomalo sa onim starim džematom, se već malo ono, priuču jedinni. Verujte sad, u nasu nema veliki tu problema u tom pogledu. Samo zavisi tome što su već prošlo je vrijeme najonda su oni vidjeli. Vide oni mlađi da ne mogu baš previše tamo, a i stariji vide da moraš. Činjam su ne rabe, ne dozrsti sve onaj pit kako kako mi hoćete. Pa Zato ja vas zamolio da u tom pogledu da se Hradski odnos meni prema drugima, nemam jedan <gup> lijeh odnos, nemam viškrenost i neprost Allah. Hradski odnos vi.